Розділ 21. Коли я прийшов до тями, то зрозумів, що майже задихаюся, лежачи долі черева в чорній пітьмі, завалений землею, яка й далі сипалася з усіх боків, загрожуючи поховати мене живцем. На цю думку я відчув моторошний страх, напружив усі сили, щоб підвестися на ноги, і зрештою таки підвівся. Кілька секунд я простояв нерухомо, намагаючись збагнути, де я є. І що зі мною сталося? Зненацька біля самого вуха пролунав глухий стогін, а потім і ледь чутний голос Петерса, який кликав мене на допомогу заради всього святого. Я протиснувся на крок або два вперед і впав просто на голову і плечі свого супутника, засипаного по пояс землею, як я незабаром виявив. Петерс розпачливо борсався, але вибратися на волю не міг. Зібравши всі сили, я розрив навколо нього землю і допоміг йому визволитися. Коли ми нарешті трохи оговталися від переляку та здивування і змогли поміркувати над тим, що сталося, ми обидва прийшли до висновку, що стіни розколени, в яку ми проникли, обвалилися і зімкнулися вгорі, чи то внаслідок природного катаклізму чи від власної ваги, і що ми загинули, поховані живцем. На довгий час ми втратили всяку волю до опору, і піддалися гіркому безнадійному розпачу, який важко уявити тим, хто не опинявся в подібному становищі. Я твердо переконаний, що жодне випробування, яке випадає людині на її життєвому шляху, не завдає таких розпачливих фізичних та духовних страждань, як випадок із нами – поховання живцем. Непроглядний морок, що огортає жертву, неможливість набрати в груди повітря задушливі випари сирої землі разом з моторошним усвідомленням того, що надії немає, що ти мрець, засипаний у призначеній тобі могилі, все це вселяє в людське серце такий безнадійний жах, таку розпуку, яких нормальна людина не те, що витерпіти, уявити собі не може. Нарешті Петерс запропонував, що нам слід принаймні спробувати визначити масштаби нашої біди і обстежити свою підземну в'язницю. Зрештою, не виключено, сказав він що денебудь залишився отвір, крізь який можна вибратися на волю. Я відразу вхопився за цю слабку надію і, напружуючи всі сили, став пробиватися крізь сипучу землю. І тільки-но я спромігся ступити один однісінький крок, як помітив тьмяне світло, яке дало нам знати, що принаймні ми тут не задихнемося. Ми трохи підбадьорилися, адже тепер у нас з'явилися підстави сподіватися на краще. Коли ми перелізли через купу землі та каміння, що перегороджувала нам шлях до світла, просуватися далі стало значно легше, і дихати стало легше теж. Більше не здавлювало легені від нестачі повітря. Ще кілька зусиль, і ми дісталися до повороту, і на превелику нашу радість, Побачили там довгу заглибину чи тріщину, яка тяглася далеко вгору під кутом градусів у 45, а в окремих місцях і крутіше. Ми не могли роздивитися всю тріщину до самого її кінця, але згори проникало достатньо світла, і ми майже не сумнівалися, що знайдемо там вихід назовні, якщо, звісно, зуміємо туди видертися. І раптом мені пригадалося, що з головної ущелини нас увійшло в розколену троє, і ми не знаємо, де подівся Ален. Ми вирішили негайно повернутись і спробувати його знайти. Після тривалих пошуків під постійною небезпекою спричинити обвал Петерс нарешті крикнув мені, що знайшов ногу нашого супутника, але тіло завалене землею і камінням, і витягти його неможливо. Підійшовши до Петерса, я переконався, що він каже правду і що життя, звичайно, давно покинуло Алена. З печелю в серцях ми мусили покинути мертвого товариша і вернутися до повороту. Ширина тріщини була достатня, щоб у ній могла протиснутися людина. Але видертися нагору ми не змогли, і після однієї або двох марних спроб знову були впали в розпач. Я вже раніше згадував, що гори, між якими пролягла ущелина, складалися з м'якої породи, схожої на мильний камінь. Тому стінки тріщини, по якій ми пробували піднятися, були дуже слизькі, а надто там, де проступала вологість, і ми ледве могли втриматися на ногах навіть на відносно рівних місцях. А там, де треба було дертися вгору по майже прямовисній стіні, становище ускладнювалося неймовірно, і ми вже були подумали, що вилізти тут нагору немислимо. Одначе розпач додає сили й кмітливості, і ми вчасно згадали про свої мисливські ножі. Видовбуючи ними приступки в м'якому камені із ризиком для життя хапаючись за шматки твердого сланцю, які то там, то там стриміли з породи, ми нарешті вибралися на рівний виступ, з якого видно було клапоть голубого неба в кінці густо зарослої лісом у логовині. Трохи заспокоївшись і оглянувшись назад на тріщину, крізь яку ми щойно пропхалися, ми побачили з вигляду її стін, що утворилася вона зовсім недавно мабуть, земний струс. Хай там від чого він виник, який так несподівано нас засипав, водночас призвів до утворення цієї свіжої розколини. І саме вона стала для нас стежкою порятунку. Оскільки ми вкрай знесиліли і майже не могли не те що стояти на ногах, а й розмовляти, то Петерс запропонував пострілами з пістолетів покликати на допомогу товаришів. Пістолети ще висіли в нас за поясом. Хоча рушниці й абордажні шаблі ми загубили на дні провалини коли нас придушило сувом наступні події підтвердили що ми гірко розкаялися якби надумали вистрілити в повітря згодину перепочивши ми поволі стали братися в гору улоговиною і пройшли зовсім небагато коли почули десь на поверхні оглушливі крики Нарешті ми дісталися до справжнього виходу з-підземелля, бо після того, як ми покинули рівний виступ, наша стежка пролягала під майже непроникним для світла високим дахом з крутих стрімчаків та густого листя. Та ось нарешті ми з великою осторогою прокралися до вузької горловини, звідки навколишня місцевість відкривалася, мов, на долоні. І вже з першого погляду розгадали страшну таємницю обвалу. Місцина, звідки ми вели спостереження, лежала неподалік від найвищої вершини в Єрському пасмі. Ущелина, якою наш загін просувався до села, тяглася ліворуч від нас футів за п'ятдесят. Але тепер, ложе чи дно ущелини, було засипане на відстані ярдів ста величезною мільйонтонною масою землі та каміння. Спосіб, за допомогою якого дикуни влаштували обвал, був не менш простий, ніж очевидний бо сліди їхнього страхітливого злочину ще зосталися. В деяких місцях понад східним краєм щелини – ми перебували на західному – стриміли загнані в землю дерев'яні кілки. В тих місцях земля не розкололася. Але в урвищі, від якого відкололася маса обвалу, виднілися заглибини, схожі на ті, що залишаються після бура. Очевидно, там теж були вбиті в землю такі самі кілки – які ми бачили, при їх позаганяли не далі як за ярд один від одного, упродовж не менш як 300 футів і за 10 футів від краю урвища. На тих кілках, які ще стриміли, метлялися міцні линви, сплетені з виноградної лози. Певно, такі самі линви були прив'язані і до інших кілків. Я вже згадував про незвичайну шарувату структуру цих мильнокамінних камінних гір, а недавній опис вузької та глибокої тріщини, крізь яку нам пощастило вибратися з-під обвалу і врятуватися від поховання живцем, дасть про неї додаткове уявлення. Скелі складалися ніби з безлічі щільно стулених докупи вертикальних нашарувань, що могли розколотися при найменшому природному підземному поштовху. І цього самого можна було досягти не таким уже й великим штучним зусиллям. Ось цією особливістю острівних гір і скористалися дикуни, здійснюючи свій віроломний задум. Не лишалося жодного сумніву щодо того, як вони діяли. Вбивши безперервний ряд кілків, вони почасти розкололи ґрунт до глибини одного-двох футів, а потім поставили біля кожного кілка по людині, яка за сигналом мала потягти за линву, прив'язану за вершок кілка і протягнуту в протилежний бік від урвища. Завдяки такій системі кілків та линв, що діяла як один великий важіль, виникла сила достатня для того, щоб відколоти верхню частину урвища і скинути на дно провалля величезну масу землі та каміння. Доля наших бідолашних товаришів більше не була для нас таємницею.